تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه, آه, آه, آه يا من تسامح وخل المنام جرى العمر يمضي وراء من سرام جرى العمر يمضي وراء <تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر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 Zahvala pripada Allahu Tebarek i Vata'ala, koga naš gospodar Allah wa tala uputi na pravi put, zaista je upućen, koga ostaje u zabudu i naći nikoga ko će ga na pravi put uputiti, svjedočim da ne drugog istinskog Boga osim Allaha Subhanu wa i da je Muhammed Aleyhi, salatu o salam, posljednji poslanik poslan sa istinom, gospodar plementi ti je kazao u svojoj knjizi, ovi koji vjerujete bojte sa Laha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa Rahmetullahi wa barakatuhu. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na njegove blagodati, što se ponovo okupio na ovom istomu Mubareć mjestu, da nastavimo govoriti o njegovim lijepim imenima i značenjima istije. Znali smo da ćemo već raz govoriti drugo Allaho subhanahu wa ime, a to je ime El Džabbar. I prošli put smo govorili da ova imena koja sada dolaze, to su imena snage, moći. Ponosa Da običan rob stvorenje Svati i razumije koliki je Njegov gospoda Prije smo ukazivali na imena jel? Uluhijeta, Rububijeta Da mu, Allah te barekve motri vidi Da mu ništa nije skriveno I to isto ukazuje na Allaho Usmano tada Veliku moć Međutim ovo ukazuje na Allaho Usmano tada Snagu Njegov kudret I moć Ovo ime El Džabar u jeziku označava i snagu da je, znači, kada se opisuje čovjek da je snažan, jak, velik, ogroman, to su jeziku ima, ima značenje. Ezuhri Rahimavullah je kazao, el džabar znači nešto veliko, nešto visoko, što ruke ne mogu dohvatiti, što je iznad ruku. Koliko god da pokušaš, dohvatiti, ne možeš to uhvatiti, niti tače. Znači, nešto što je veliko, ogrom visoko. Zato su orapi prikazali za palmu za palmu da je ona znači nahletu džeparetu. Palma koja je izrazito visoka znači izrazito visoka i isto tako debela. Znači kao stavo da joj je debelo, a ona je izrazito visoka. Tako su opisivali, znači ovo su pozitivni opisi palme koliko je cijeljena kod njih. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada govorio mu o Musa a ne i Salam i njegovim sredbenicima kad su došli od na grada u uđu, nisu tijeli ući. Zašto? Pa kažu, paru ja Musa, inne fiha kaumen džabarini. O Musa, zaista, tu živi narod, koji je snažan džabarini. Ja. Nisu strah straha smjeli. zašto kad se ne poslije kazali, ide ti tvoj gospodar, pa se borite, mi ćemo ovdje ostati. Obuzeo je strah. A vidjet ćemo ispoznanje ovih imena El Aziz, El Džabar, El Mutekebir doljeva u srce vijednika snagu da je njegov gospodar moćan, a kada je gospodar moćan, velik, snažan na tvojoj strani posle toga nema više straha u tvojom srcu od neprijatelja ili bilo koga ko ti želi nanijeti bilo kakvo zlo. To Mumin osjeća zato je Mumin opisan u onom snažanje bolji od onog slabijeg, jer ima ne bih kažao prvi urišan. i čega se ne mogu. To kad se poveže, zato smo kazali, sva ova imena su povezani jedna s drugim u značenjima. Kada svatiš jedno, pomognete da shvatiš drugo, a drugo ti pomogne da shvatiš ono prvo koje, koje si radio i koje si pokušao znači, naučiti i shvati značenje. Zatim, alađalašanu kada prenosi govori sarih i salam, kada je progovorio koljevci, šta je kazao? Ja ću biti dobar prema svoje majci i nikako neće biti nasilnik debar, ovdje znači spominjati debaran šafija, neće biti nasilnik niti nesretan. Kako? Zato što ako se bude pridržavao, a on će se pridržavao i to je obećao, Allah se pohana u tala ga je nahnuo da to kaže da će biti takav dobar prema svojoj majci, čintio je dobročinstvo i neće poslije toga niti zaželiti, neće biti nesretan, neće biti nasilnik u čemu u kršenju Allahu i debarek tada je, je naredbi kako je gospodar mu naredio da to radi, on će to raditi, da Isto tako neće biti nasilnik kada je u pitanju pravo njegove majke, nego će cijenti, poštovati onako, kako gospodar Svjetova to traži, traži od njega. Što vidimo, znači da ovdje ima značenje čovjeka koji se osili da je silnik. Zatim se za čovjeka koji se uzoholi, isto tako u arapskom kaže te džab r'džu. Te džepere, znači do ovoga, te džepere uzoholio se, osilio se, pomislio da je nema niko jači, niko jači od njega. I ovo su sve značenja značenja u jeziku. Ovo Allaho te bareke ime se spominje samo jedan put u Kur'anu, poput imena kojeg? Koje su do sada ime kazali da se spominje jedan Mu, salam. Još? Mu, El, kod dus. I to se ajtu Sure H23 ajta Allah Subhanahu wa ta'ala kaže Hu Allahul ladhi La ilaha illahu Al meliku l'quttusu Salamu l'mu'minu l'mu hejminu l'azizu l'jebbaru l'mu tekebir Znači on Allah Subhanahu wa ta'ala je gospodar koji je zaslužan da pored koje drugog istinskog Boga nema i onda se opisuje ovim imenima u ovom ajetu je spomenuto deset lahu i lijepih imena što znači, ko naučio ovaj ajet reći je naučio deset lahu i lijepih imena mi već raz radimo deveto ime još jedno je ostalo i u potpuno smo deset imena što znači da je ostalo koliko još da naučimo devet i devet a naučili smo, znači mašala puno Znači ovdje Allah subhanahu wa ta'ala na ovom jedinom mjestu spominje, spominje ime El Džabar. Značenje kada se odnosi na Laha subhanahu wa ta'ala. Imam Taberi, Rahimahu wa kaže El Džabar je onaj koji upravlja ili popravlja stanje svojih robova upućujući na stvari koje vode s okom hajru. To je El Džabar. Jedno značenje, znači oni koji su pokušali da dopući značenja učenika. Zatim kad tada je kazao Džepar je onaj koji je primorao svoja stvorenja na ono što on hoće od svojih naredbi. I ovdje ćemo imati jednu veselu večeras sa kojom jedno što je To da li su ljudi primorani da budu takvi kakvi jesu. Da li je lačno primorao ove ljude? Da je neko dobar, neko loš, neko čini dobro, neko čini loše. Jer vidite od značenja onaj koji je primorao svoje robove, je koristi se primorao. Zatim, je kazao, je onaj koji je primorao stvorenja na ono što, ono, srbanu, atala hoće, od svojih naredbi i zabrana. Zato se kaže u jeziku, primorao ga je vladar da da hiljadu, jel, zlatnika, dirhima, dine, znači, država, kad ti naredni obavezno se daš, primorao te na nešto. Tako i ovdje kažu, na, propise i zabrane da je gospodar svjetova primora svoje, svoje robore kurtubi znači vam kurtubi, zuđađi, bejheki su zabiližili srdeće za i značenje, a to je da djebbar je onaj koji je visoko iznad stvorenja, el ali znači da ima značenje el ali, koji je visoko iznad, iznad stvorenja imam ševkani, Rahimehullah je kazao, Allah silni, el djebbar močni, snažni je vlasnik svake sile moći i vlasti Džebarut, tako se kaže na arapskom jer su Arapi, kaže, zvali svoje kraljeve Džabar Kad se opisuju kraljev, znači kraljevi posjeduje moć snagu, određenu ono koliko alate bari kao je dao nazivali su kraljeve, znači ovim imenom El Džabar Esadi, Ranjima Ulaj je kazao El Džabar je onaj koji je visoko uzdignut El Ali koji ima značenje El Kahar koji se pokorava koji svim stvarima upravlja to je kazao sadi Rahim Ahubah Razi pokušao je da svoji sve navedene definicije koji su kazali pa kaže nekoliko značenja prvo značenje, znači Razin spominje da je El Džabar u značenju onaj koji je visoko uzdignut iznad, iznad stvorenja drugo da je on taj koji popravlja stvorenja pa kaže liječi oponjele ili polomljene koste subhano ko daje, ko čini da će da kosti zarastaju Allah subhano vat'al znači koliko ljudi to pripisuje gospodaru svjetova ili pripisuje medicini, doktorima ili ovoj savremenoj tenis zatim kaže onaj koji popravlja stanje siromašni odnosno siromašne čini bogatim al džabar i treće značenje, onaj koji sve savladava, onaj koji radi ono što on subhanovo tala hoće, znači ništa nema da izlazi iz njegove volje i njegove želje, radi i čini samo što on subhanovo tala hoće, a u isto vrijeme dešavaju se stvari samo što gospodar svjetova hoće, i to svoje mesele o kome ću oni poslije govoriti ako moraju. Zato je kazao za poslanika sallallahu alihi wa saleme ti nijukom slučaju i ne možeš utjerati niti natjerati da na čini da budu vijenici. Znači poslanik wasalem, koji je bio najodobranije stvorenje najodobraniji poslanik kod gospodara svjetova nije posjedovao to da nekoga natjera da nešto učini. Jer gospodar je taj koji radi i čini što on hoće. Nešto mi hoćemo, što mi želimo, što mislimo da možemo. Nikada. Allah te barek vjetala kada je za poslanika, ne treba ništa drugo nije nego da dostaviš. Zato su mi ti koji dostavljamo, pojašnjavamo, a Allah te barek vjetala koga on hoće i daje i daje kome on hoće. Tako da smo mi, alhamdulillah, njegovom voljom i njegovom željom upućeni na ovaj pravi put. Koji je jedini pravi put kod Allah te barek vjetala priznati. Tako da učinjaci zaključuju, da ovo prvo znači, da je on Subhani Avatara visoko iznad stvorenja, da su to sifati ili da je to sifat svojstva Allaha Tabaraka otala njegovog zlata bića, da je on svojim bićem uzdignut visoko iznad stvorenja. A ovo drugo, da on popravia stanja, stanja svojih rogova, se brine o njima, da su to svojstva Allahovog, Allahovi radnji i odredbi. Znači, Allahovi radnji i odredbi. ناوه وقوشه هدهس بسانيك صلى الله عليه وسلم ودوصول اي افريل وكذا سي اتبعونا في ممبر كاكو برانسي بنوام ردي الله عنه وقوشي بس تتيرا في دي كاية دي اتبعوشي بسانيك صلى الله عليه وسلم نمبر آيه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبدته يوم القيامة والسماوات مطبيات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشريكون Zvučio je taj Kuranski ajat, se Allahu alaji, a zatim je počeo pomirati svojom dukom. Pa kaže u ajetu Gospodar svjetova oni nisu ama kadaru lahaka kadri i danas većina ljudi Allah nije naučila niti spoznala kako njemu subhanahu wa u dolikuje. Oni kaže ne veličaju, nisu spoznali gospodara onakog kako njemu subhanahu wa u dolikuje, ukazuje na moć veličinu, snagu, samo takav je zaslužnost obožava, a on će Subhanehu otala, šta? Zemlju kompletnu i sve što je na njoj držati u svojoj šaci na sunnjem danu. A nebesa će smotati svojom desnicom. I zatim kaže Subhanehu neka je uzvišen takav gospodar amma jušrikun od svega onoga što mu pripisuju i čime ga znači, od manjkavosti opisuju koliko je uzvišen. Pa kaže poslanih sallahu a njih veselene kada je počeo pokazivati svojom ruku, znači da okreće i pokreće svoju ruku kaže gospodar svjetova sebe veliča. Allah haključa. Ovi majetom gospodar svjetova sebe veliča. Pa kaže Enel Džabar, ja sam sve moguć. Taj silni snaži jaki u kojem govorimo načas. Enel Mutekebir, ja sam gordi. Enel melik. Ja sam istinski vladar, tog dana neće biti drugi vladar, to smo govorili. Zatim kaže, enel Aziz, ja sam silni. I na kraju govori, kaže, enel e, Karim, ja sam plemenit. Opisuje se gospodar, znači, u tom trenutku, pa kaže, ashabi, u tom trenutku se zatresa u da odnosno prijestop, ko sam rika sallahu srna, čemu je bio vimber da smo, kaže, pomislio da će biti protjeran u zemlju zajedno s njim. Koliko se zatresno. Toa značenja su snažna, velika, ali smo mi sva takvi da ne možemo da shvatimo, nego pokušavamo na neki način da malo, malo, znači, dokućimo od tog značenja. Kada gospodar kaže, a ne odjebar. a Znam se da sudijem dan kada gospodar bude to govorio. U drugom hadisu, koji je isto tako vjerodosan ibnomer, Isto spominje da će gospodar svjetova na sudjem danu uzijeti i nebesa i zemlju u ruku, a zatim će kazati Enel Džabarun, ja sam sve moguć, ja sam taj poistinsku vlas posjedi ovoga današnjeg dana i zatim će kazati Enel Džabarun. A gdje su oni silnici na što su se silni i pokazivali ljudima da su silni, snažni i jaki? Gdje su okolnici koji su hotili zemlju, a da su oni jedini? je najveći, najjači, najsnažni. Tada, kada će gospodar to kazati? Kada bude smotao nebesa i zemlju, a prije toga će se puniti u ro pomrijeće stavnici iz zemlje i stanovnici nebesa, niko neće ostati. Ko će odgovoriti gospodaru svijetu ovaj nove riječi? Na ovaj upit? On, Subhanu Vatav, odgovorit će sam sebi. Lillahi Danas vas pripada jedino Allahu, koji je al-kahar, koji se pokorava. Nema li neko da se može oduprijati njegovim naredbama? Njegove odredbe? Nema. Sve je usmrtio. Što znači da je on džepar, koji je sve ljude podčinio, primorao, naš na tu smrti, malo kada se Bože odupreti njegovoj volji, njegovoj želji, nikom. Da li neko može kazati, ja ne želim tog dana tu da budi na tom mjestu, ne želim da nestanem, želim da ostanem. Ima neko da može svojom snagoj moći, makoliko izgledala danas ove snage kod pojedinaca velike, da li mogu odgovoriti tog dana. Neće moći niko odgovoriti, zato će gospoda svjetova sam sebi odgovoriti, da ta vlast pripada samo njemu jedinom, koji se pokorava zatim plodovi vjerovanja u ovod Allahu Tebare Kvetala prvo znači od plodova da smo saznali Allahu Subhanahu Atala jedno od imena Al-Jabbar u značenju koji je snažan jak, velik koji je iznad svih stvorenja a to automatski upućuje da mu se niko od robova ne može približiti, primaći osim njegovom Subhanahu Atala voljom to je prva stvar, znači, da mu se od robova niko ne može pribaći, niti približiti osim njegovom Subhanu wa ta'la voljom. Mi znamo ko se približio Allahu te barekeve ta'la, jel? U noći Israela mi rađi, ko? Mohamed Ali, salatu wassalam, odšao tamo gdje nijedan melek nije došao. I razgovarao sa gospodarom svjetovom. Zatim drugo, stvorenja se ne mogu zauzimati za druge. Osim njegovom Subhanu wa ta'la voljom. Stvorenja ne mogu ništa kazivati niti pričati osim njegovom voljom. A bibi, ja večeras ne mogu pričati, ne mogu dizati ruke, ne mogu treptati, ne mogu ništa činiti od pokreta osim njegovom su hranu otvala voljom, kao što nije. Sve što radite, sve što činite, to sve njegovom voljom. Allahom su hranu tala voljom da on ne želi da želi drugačije mi, drugačije ne bi postupati. To ima novo Allahu te barake otala ime El džeban. Treće, stvorenja nisu u stanju stvorenja nisu u stanju nikakvu štetu na nije, niti kako dobro pribaviti osim njegovom tebarekevetala apsolutnom savršenom voljom čini što on Subhanovetala hoće daje što on hoće uskraći ono što on Subhanovetala hoće Zatim to je sve znači bilo od prve spoznaje El Džabar, da prouzrokuje i automatski se i razumijeva ove tri stvari koje su spomenuo. Drugo, Allah je taj koji je stvorenja primorao. Znači stvorenja je primorao, počinio na ono što On Subhanovo Tala hoće u stvaranju. U stvaranju. Jel ti je pitao kakav želiš biti, gdje se želiš roditi, kako želiš živjeti? Da li si imao znači, vođu za to? Nisi imao vođu za to. Da li si ovog za to? Nisi. Što znači da si došao njegov te Kevetala voljom na ovaj svijet. Da je on odlučio da te stvori. Pa te znači učinio da budiš na Dunjalku jedan od namjesnika Dunjalka. Sve iz njegove Tebare Kevetala volje. Allah Subhanahu wa ta'la upojašnjavajući ovo u Kur'anu kaže kada Alat je bareka odluči nešto da učini, da bude, on samo kaže kumpfe jakun. Znači nema da se savjetuje, da traži miše nekoga šta misliš, kako bilo, da li ko što mi radimo. Ne, gospodar se to on odlučuje i on daje da se to sprovodi i on čini da se to dešava, stvoritelj svega. Zato el džefbar to je sve znači imena El -đeba. i niko znači nima pravo, niti ima mogućnosti niti ima snage da pomisli da se može takvi narodno suprostaviti zatim poslje ovoga alate tebare kevetala u drugom, na drugom mjestu kaže jafragaj redini lahi jebgun zar oni žele neku drugu vjeru mimo Allahove vjeri znači mimo islama pa kaže A njemu se pokoravaju Kaže svi koji su na nebesima I na zemlji Svi mu se pokoravaju htjeli to ili ne I njemu ćete se svi vratiti Sve mu se pokorava I što je na zemlji i što je na nebesima htjeli oni to ili ne Znači imaju neki kosmički znakovi i ajeti koji svi moraju da, da se te Tebare Kvetala pokori u tome. E imaju neke šarijaske Allahove Tebare Kvetala svjerice i volje koje traži od ljudi, znači u šarijet, obožavanje, e, pokoravanje, sljeđenje o kojem ćemo ko voda poslije govoriti. Zatim Allaho Tebare Kvetala je primorao, počinio stvorenja onome što on želi i što on subhanove tala hoće od naredbi i Kako to? Pogledajte da shvatili. Znači, ovdje je jedna mesela gdje, su, gdje se pojavila sekta Džeberije koji opisuju gospodara svjetova da je on taj koji je primorao stvorenja njihove postupke pa kažu da čovjek ne može činiti ništa. Da je to s Allahom voljom, njegovom snagom, njegovim kadrom određenjem. U smislu da nema svoje volje da je to sve što ona te bareko je želi i hoće a ti ne učestvuješ u tome nikad, poput kaže poput lista na vjetru kada vjetar pune s jedne strane liste ne može znači suprostati tome nego ga vjetar nosi lijevo, desam, varle, dolo će li pastiti, neće poti ne ga spustiti na, nema snage da se oduprije, ne nikak' je volje taj list znači da kaže želim s godnje strane, pastili s dolja ne može se oduprijeti tome i oni kažu da je čovjek poput lista na vjetru ili poput perke znači što je lagano, lepti u zraku onako kako vjetar želi okreće na koju stranu hoće. to je njihovo objeđenje, njihovo mišljenje međutim, Mehli Sunne tako ne smatra, niti može nego mi potvrđujemo da Allah Tebareke Vatala ima svoju apsolutnu volju, univerzalnu volju, ali isto tako je podario nama tu dijelimičnu volju da odlučujemo da li želimo, da li ne želimo. Kako? Ovdje kažemo da Allah Jelešanu e, znači primorao, počinio stvorenja nad naredbe i nad zabrane. U smislu kako? Allah Jelešanu je odredio šarijat, vjerozakon. Nikoga nije pitao da li se vi slažete s tim. Nije to demokratija današnja. Evo, hoćemo neki zakon, pa ti svoje, ja svoje i na kraju vidite gdje je dobalo. Znači, Allah Šanuj je, on odrijedio Suhanova Tala, zna šta je najbolje za ljude, zna ono što im najviše odgovara njihovoj prirodi, životu, jer je on stvoritelj nas, poput čovjeka koji je izumio jel ovaj ovdje laptop, on zna šta treba, kako treba dati upustvu, ako budeš se podržao tog upusta to će da živi godinama nišama. Ako budeš nešto radio što nije u redi, što nije u skladu sa propisima kako je on to slijedio, to će da se pokvari. Allah Jeršaru zna nas, zna šta nam paše, šta nam odgovara i šta je najbolje za nas, a to je njegov širijat, vjerozakon koji je objavio, ali ga je on objavio i sačinio bez da je pitao bilo koga kod toga, da li se neko slaži ili ne, što znači da je on primorao sovječanstvo na taj vjerozakon s te strane. Nikoga nije pitao da li želiš da li ne želiš, ali ti ga je učinio obaveznim da ga slijediš. učiniti ga obaveznim, s druge strane, on je zadovoljan s tim da se to slijedi. A s druge strane, nije zadovoljan sa onima koji to ne slijedi. Ali on nije zadovoljan, ko odbije to. Ali ovdje dolazi, znači, do izražaja naša volja. Znači, je to obavezao, primorao čovečanstvo na taj vjerozakon, ali ovdje dolazi naša, naša volja, izražaj naše volje, da li ćemo mi to prihvatiti ili ne. Da li će vam misl odazvati pozivu ili ne, da li ćemo poslanika ili ne, iz velike milosti prema svijetom na ne samo da je dao upustvo čovečanstvu Kur'an ili bilo koji svijet u knjigu koja došla prije Kur'ana, tek tako, a da nije slovo poslanika koji će pojašnjavati taj Kur'an. Odnosno, bilo koji drugu svijet u knjigu da pojašnjava te propise, da ukazuje na Laha Subhanova poput Kur'ana i Mohameda al-Islalatuva sarama. I svoje milosti je slavog poslanike spuštao knjige da bi opet bila uputa čovječanstvu. Što znači? Da je Olađeno Šarup priborao čovječanstvo ljude na nešto, ne bi obavezao sebi, odnosno ne bi propisao sebi da će spuštati knjige. Da će slati poslanike, ako su već ljudi podijeljeni, vijernici, nevijernici. Mislim, nema znači mudrosti u tome. To nije hikmet. Ali Allah, od tebara, je tada hikmet takav, da je odredio te knjige i učinio ih je obaveznim, primorao sve ljude da slijede to, a su ljudi ti koji se potvajaju ili glave okreću ili slijede, slijede toga. Allah šal u Suri majde kada objašnjava jedan određeni dio propisa na kraju kaže inallahe maju rid. A Allah je taj koji propisa, određuje kako je hoće. Znači ne je pravo niko da proopis određuje Da nešto čini može, ne može Osim Allah subhanu wa ta'ala I on je taj znači koji proopise određuje Na nama je Da se odazovemo tome Jer nam je obaveza Od Allah subhanu wa ta'ala Zatim kaže na drugom mjestu Šara'a lekum ina dinima vasa Bihi nuha ualeze uhajna I lejke vama Bihi Ibrahima Wa Musa wa Isa A na qimu dine Wa ratat vrhu fih kaže Allah te bareke veta'ala, vam propisuje u vjeri ono što je propisao nu alaihissalam, i ono što je tebi, Mohamedu alaihissalatu wasalamu objavio, znači pogledajte kako gospodara svjetova objašnjava da su sve vjere, odnosno su sve svete knjige koje su dolaze da bila jedna vjera, jedan poziv i jedan Bog koji se obožavao svim tim svjetim knjigama do poslanika sallam alaihissalama. Ona znači daje propise i objavljuje vjeru kao što je objavio, kao što je propisao Nuhu, a.s., i, i tebi Muhammede što je što je spušta, i Ibrahimu, a.s., i, i Musavu, a.s., i Savu, sve to jedna jedina vjera koja je koja Al-Ata, vjera koja je, je, je, je Tala priznata i nemojte se podvajati u njoj. Nemojte se podvaja, što znači da ti je dao volju, da li ćeš ili nećeš, kaj nemojte se podvajati, da je htio, znači, da učini sve ljude na jednom, učini od gospodstva jer je u moći i ima apsolutnu tu snagu da sve ljude uputi ako hoće što znači da nije nikoga onaj primorao na određen određen postupak jer ono što pokazuje i dokazuje jeste da gospodar Svjetova je slao i virovjesnike ispuštao knjige i da su pojašnjavali i da su sljbenici poslanika pojašnjavali, znači šehovi do danas i do sudnje i dana će se pojašnjavati i ljudi pozivati hoćeš prihvatiti ili nećeš prihvatiti. poziva i na lijep, mudar način. Zašto ako su ljudi već primorane nešto, zašto ćeš ih pozivati, zašto ćeš ih vraćati? Ako Allah te barem koji je tamo primorao, jedne da budu u vjednici, a jedne, jedan znači da ne budu vijernici. Što znači da je netačna tvrdnja i nikako nije prihvatljiva da je Allah lešanu u jednu skupinu čini u vijernicima, jednu nevijenicima, odnosno da je primorao jednu skupinu da budu vijenici, vi ste samo vjernici a vi ste nevijenici, nego Allah lašanu kaže pa po pojašljava i reci istina dolazi samo od vašeg gospodara. Pogledajte nastavak. Istina dolazi samo od vašeg gospodara ko bude htio neka vjeruje ko bude htio. Neka vjeruje a u nastahu omen shaef al Ako bude htio neka ostane nevjernik, neka bude nevjernik. Što Alad pripisuje volju kome stvorenjima, da imaju učešće u tome da li će odabrati ili neće odabrati pravi put. Da li će slijeti tu istinu koja dolazi od gospodara svjetova ili će je ostaviti, znači i ostati, ostavit, ostati u tminama zabude, gufra i nevjestva. Zatim, još jasnije gospodar svjetova pojašava pa kaže, Onefsi uvama sauvaha koji je se dušom i stvoriteljem te duše, koji je stvorio. Pa kaže fuđuraha vatakvaha koji je učinio to istoj duši, tom čovjeku put istine i put zabude jasnim. Učinio je put jasan, zabude i put istine. I poslije potvrđuje kako će košta odabrati, pa kaže Kad efleha menzeka Uspjeć onaj koji je očisti, koji je pročisti, ko bude htio da je pročisti, takav će uspjeti. Ako koji mu želi da se trudi, da pročisti, da je očisti, da bude vjeri, da bude mu'mina ta duša, takav će uspjeti. A strada će, kaže, a strada će svaki onaj koji ne bude se trudio, koji ne bude htio, koji bude ostavio njuda, znači luta na stramutici. Što vidimo jasno da gospodar svijetu ovdje daje volju i čini da su ljudi ti koji biraju hoće li ili neće pravi put. Učestvuju u tome. Jedne prilike, šehr Sefer, -havali, spominje o svojih šehova, da su govoli, kada su tumačili značenje Allahove, Bareke keletala bolje i, i, i bolje čovječanstva ljudi, kaže, desilo se da jedne prilike putovao jedan musliman za Londoni u tog putovanja, sjedio je pored njega nevijenik na stolici i dok su putovali, pita ga nevjenik kaže, koliko je ostalo do svijetanja, Kaže, još pogodio kad mu si imao ruku, još jedan sat išao, Rekao je Kaže šta se tko je to znači kao puda kad je ju sat remen. A kad je to običajo u svakog sana obićaka je išala, jel? Švrst vjeruje u to da nema ništa bez alave odredbe i kadra određenja, a kad je on što će to inšala? Počeo se kaže imamo avion, imamo pilota, ima to gorivo i sve, I imamo ono već određeno precizno vrijeme za koliko, je, koliko taj lijet traje, dva, dva i pol sata, tri, to je to. Nema što to goriš inšla. sve imamo. Kaže kad je musliman, opet vjeruje da alađe naš taj koji odlučije, mijenja, da u njegovoj znači, ruci konačna odluka. Biva kako on te barek, je hoće. I kad je pokušao sam objeti nisam uspio i kada da se približili sletanju kad Allah je dao kaže da javljaju ne može se znači sletjeti ima ob, ob, ob, oblačnost neka neke dane da znači, svijeti neka vila da nismo mogli sletjeti i kaže ona čuje se sada djez... Avion se zapučuje, kažu, ide prema Parizu i kaže, ja odmah pokušam kad njega pitati, kaže, a koliko ima do Pariza? Kaže, ne znam, nekoliko satka, išao. <laughs> shvatio je, kaže, iz toga, da ipak, to, mislim, to je u osnovu čovjek ali kad je shvatio, znaš što sam, ja njegovčita ne pokušao, pa ja znam, imamo određenu volju, imamo, znači, ciljeve, imamo sve živo što smo mi isplanirali, ali, Allah je što je taj sve to ispod alahove volje, Zašto? Zašto je sva? Tato što kaže ovaj u Kur'anu dhik, zaista je ovo opomena Kur'an svim svjetovima. pa zatim kaže gospodar svjetova Limen ko bude htio od vas, da ustraje da bude na pravom putu opomena je Kur'an svim svjetovima onima koji hoći od vas, koji želi od vas da ustraje da budu na pravu putu ne koji su primora, nego ko želi od vas. Pa zatim kaže A vi ništa nećete želiti, ništa nećete htjeti, a da to Allah ne želi. Pazite, znači, ovdje je e, potvrđeno da mi imamo dijeliničnu odluku, želju, nijed, znači, Htijenje Međutim, ala je iznad svega toga Da je to njegova univerzalna odluka i želja Da on što hoće to biva Jer on kao stvoritelj, znate Šta ćeš, biste ime El Arim jel? Allah je zna šta je bilo Zna šta će biti, zna šta se dešava Ono što nije bilo, kada je bilo, kako bi bilo Znači zna svaku završnicu svakog od nas I znate kakav se I zato oni koji kažu kada budu bačenju hene da nam se vratiti duradno kakvo dobro djelo kaže gospodo na svjetlo i kada bi se vratili, ponovo bi ostale na staroj priči na stranici. Znao gospodo, znači oni u tri trenutku da vide Azap, kazuju i to, o Bože izbavi da se vratio duradno kako dobro djelo. A kad i kada bi ih vratili, kaže, oni bi se ponovo na donku vratili strastima i slijedećim. Šu zna kakav si, zna tvoju dušu, zna tvoje odluke, zna tvoje nijete. I zato se nič dešava bez njegove univerzalne volje, ali je tebi dao Zato kada je stvorio sve duše, upitao E lestu bi rabbi kunzar, ja nisam vaš gospodar, svih vas, sve duše Znači kada su bile okupljene i sakupljene, sve su kazale Bela Gospodaru, mi svjedočimo da si naš gospodar I to će biti za duše na sudnjem danu, jer kad su došle na dunjalu, kad se spojile sa tijelima Porekle su ono što se obećalo gospodaru svjetova Što izazov je došao u dunjalu, knjepote, iskušenja Zatim su porekli ono što su gospodaru svjetova obećao. A gospodar je znao šta će ono učiniti Zato je uzal to bude svjetom za njim Na sudjem danu ili protiv njih Da li su se pridržavali onog obećanja koje su dale gospodaru, gospodaru svjetova Zatim mala suhano tala kaže amenu Kaže za nije vjernicima jasno da Allah, kada bi htio, sve bi ljudi uputio. Ovo je ajit vjernicima danas. Znači, za nije jasno. Kada bi Allah htio, bi to uradio, nikadak to da učini, ali Allah Želešanu ne primorava sve ljude, kako mu ljudi pripisuju, da je on primorao ljude koji će biti vjernik, koji će biti nevjernik. Znači, da je istina da je Allah Želešanu primorao da sve ljudi budu vjernici. Zato što Allah željšta, šta? Voli vjernike sa je zadovoljan i takve će nagraditi. Allah ne, ne voli nevjernike. Poricatelja. Nih ne voli. On njih preziruje, mrzi, zadnjih će pripremiti kazu koja je već pripremljena i gdje će i baciti, gdje će vječno biti kak Takve ne voli. Ile to je dužnost vjerniku da voli vjernike, da mrzi. Da mrzi nevjernike. Allaho je neprijatelje. To je dio imana. Zatim kaže Aladjerešanu na drugom mjestu A kada bi mi htjeli svakoj duš bi dali ih i dajeti uput Sve bi duši uputili Da Allah hoće Da hoće da primora nekoga Na nešto bi to učinio Ali ne, njegov hikmet, njegova mudrost jeste Stvaranje ljudi, čovječanstva Život na dunjalu Kumjenjanje, slanje poslanika Izastanika, spuštanje knjiga Uputa, to je sve njegove mudrosti Hikmeta gdje vi nemamo znači, o, pravo da pitamo zašto gospodar tako, to nema, zašto Zato što kaže gospodar svetova la yuseru amma jef'alim, Allah Đerašanu, ne pita se zašto to čini i zašto to radi. Vahum Jusalun, a on će biti se pitan, zašto su radi, zašto nisu dozvodi, zašto se slijedi stras zašto, zašto nisu poslanika sa Allahom njihove zašto nisi bili oni koji klanjaju, zašto si znači, bio takav kakav, svi će biti pitani i ne samo znači ljudi nego će biti pitani i poslanici i oni će biti pitani, svi će biti pitani, nema izuzetaka. Samo se Allah ne pita zašto i kako. Zato se direktor da upitaš ono? Od tada se vladimo kretem, sva dozvoljava. <laughs> Međutim, znači, direktor koji je ono glavni, predsjednik na je stvar odgovara i ti ima neko pravo da to je njegova kunačna odluka. Onaj kad je dao zeleno svjetlo za napad, niko nije pitao zašto kako. Posle, ono kad to je tako. Međutim, gospodana Svetova nikoga nema pravo pitati zašto je odlučio, zašto je to učinio, zašto se ovako dešava, nego se sve vraća na njegovo, znači ime El Hakim. Koji je znači mudar, koji, e, koji posjeduje e, svu mudrost i koji to radi isključivo iz potpune, potpune mudrosti. vrhunca mudrosti gospodara se to čini. To samo njemu doliko koji on zna zbog čega i kako. A smo mi tu na iskušenju, na ispit, ovaj dunjavki Da li ćeš povjerati, da li niješ povjerati, da li ćeš odazvati, da li niješ odazvati. I ne daš pravo da kažeš, eh, da je Allah, je bio takav. Allah šal, nije ti ostavio tek tako, Poput, danas kad te pitaš šta si ručao, šta si dođeo, šta si večerao, ti ćeš me povratiti sve, kako, kako je došao taj imetak u tvoju kuću? Kako ste namirnice dospjele? Pa kao otac radi, majka radi, neko radi, komša doniju rođak. Znači sve ima sebebe, uzroke. Neko se aktivirao, neko radio, neko zaradio, neko donio, neko je napravio. I na kraju ti to, alhamdulillah, joj što znači da sve to ima uzrok A kad ti kažem Ostani ti, tvoja porodca, tvoj rotelji Čekajte, da će vam pasti s neba U kuću da jedete Da li bi to prihvatilo Da li bi to prihvatilo Da ćemo kazati, vi ste preselili, crkli ste Allah tako htio ne, tada će se popunti, kazati, ne mi moramo raditi, moramo ustati, mi moramo napraviti, moramo popiti, donijeti čakšu vode ili šaj i kapa, sve to moramo da se aktiviramo da to prinesemo sidmo i naprijama. A kad kažemo klanjaj, obožavaj, postio, ne kažem hoće ovako da imam ja nekakva jesa. Laži sam sebi. Jes se ovo dokaz, znači da mu dokažeš da on nije uzeo za spabe, a kad uzeo za espabe za uzroke, tek tada moš očekivati jel, i uspje na Hiretu, na zato čovjek ne može to tako da prihvati, kao kad su doveli predomera radi obanu, čovjeka koji je bio kradljivac, pa su htjeli ruku osjećati, pa kažu on nehali, a zašto? Kad Allah da ja ukradim, kaže, kako Allah odredi da ti ukradeš, kao oni odredi da ti osjećamo ruku, družu ruku. Odgovorio mu kad rom, nakon kako on shvata i razumije. Allah ti to odredi, evo da ti odredio, isto, isto, isto, isto, pustimo da ne ideš, isto kakva je razlika između ovih svojstava osobina koje posjedi gospodar Allah tebara ove moći, sile, snage i koju posjeduju ljudi prije svega kada se odnosi na Allah ona je savršenstvo i ona je dolikuje sa onda se gospodar svjetova opisa, opiše sa imenima El Aziz znači u smislu njegovog značanja jačine El Džabar El Mutekepir a kada se odnosi na svojstva, ona je znači negativna, pokuđena, nije pohvala, nije u kojem slučaju da se čak znači, učenjaci zabranjuju ove osobine, da se njima e, vijeni kopiše ili da ima takve osobine prisjetne. Zbog čega? Zato što to ne dolukete, a gospodar sveta njemu dolukuje da je on silan, da je on gord. Zbog čega? Zato što je on porazio sve vladare. Sve je primorao na ono što on Subhanova tala želi i što hoće. Dok mi, znači, ne možemo se uzizati jedni iza drugi i plaćiti jedne druge i nepradočiniti jedni drugima. To nam nikako nije dozvoljeno. Zašto to što smo u ubiti? Mi imamo maj, e, majkave osobine. Jer nas je jedna mala mušica, jedan mrav jedan komarac, sve to što je sičušno, tako malo raz to je zijet i mi stragujemo od toga, miš i slične stvari, mi imamo znači, a kako ćeš onda takav, kakav jesi, takav manjka u svojim osobinama, da se okitiš ovim velikim, velikim osobinama. I tako da ko, ko se god okiti nekom od ovih osobina, nije mu, znači nije mu dobar završetak jer svi poslanici koji su dolazili kudili su kod svog naroda te određene osobine Pogledajmo što je kazao Buda lisa kada je došao svom narodu Ukazao je prvo da to znači osobina ne je vjerniku zatim kakva je završnica onoga koji bude okvićen sa tom osobinom da je silnik nad zemljom da je ohvornik nad zemljom Kažela Đelašanu va iza bataštum, bataštum a kada kaže kažavate, kažavate silnički Džabarin, opisuje Mala Mal silnika koji kažavaju na ovakav način Puno hima Zatim kaže <tipan> <tipan> <tipan> Bojte se Allah, B.T. i budete njegov pokorni Vratite se, svatite da to što radite to nije ispravno, nije prihvatljivo Ne može to biti osobina vjernika Zatim vodi jedan dijalog s njima, pa zatim kaže Inni ja se zaista za vas bojim i strahujem da ćete okusti strašnu patnju na velkom danu zna vodi ta osobina da je to propast Idu i pa se plaši vod za narod svoj da će i ta osobina odvesti u propast i na kraju završava, gospoda svetova popisuje taj narod koji je opisan bil, da su bili džabarin Silnički narod pa kaže votilke To je kaže narod Ada. Kad to je narod Ada, koji su poricali Allahove ajete koji su im dolazili, silili se i nad Poslanikom i ajtima i samo tome. Pa kaže, nisu slijedili poslanike koji su im dolazili, bili su nepokorni svojim poslanicima i zaslanicima, a slijedili su svakog silnika, svakog džepara, kaže Valšanu, i onoga koju i nađija. Takvi su slijedili. Što znači rezultat? Takvi osobina vodi u propast. I zašto? Zato što mi uzmeo pouke iskazivanja priješćim narodima i vidimo kako završavaju takvi, zato treba se čovjek čuva i ne smije sebi dozvoliti takvu stvar. S druge strane onaj koji iz dana u dan sebi dozvoljava da bude u takvim osobinama, u takvim osobinama da se okiti, takvo srce će Alat žalešaru zapečetiti, takvo srce više neće moći da osjeti e, rečenice upute ili riječi upute i riječi zablude. Allah Jelašanu kaže u Kur'anu A kaže Allah Jelašanu će zapečeti svako srce svakog uh, mutekebira oholnika i džembara silnika onaj koji se oholi i koji se sili na dunjalku bojati se i strahovati za njega da mu nije će biti srce zapečećeno a koliko danas ima takvi kada pričaš, kada ga pozivaš, kada opojašavaš pojašnjavaš kako se sili, kako se ohovi, kako znači pokušava da istinu sa kojom dolaziš da omalažavi ili da je za, na bilo koji način povrijedi, uvrijedi, a isto tako je nosilaca te istine koju pojašnjava, koliko ih danas ima. I za sve njih je, stra, znači čovjek treba da strahuje kaka će završnica biti njih. Ali te bare kada je otvara vrata te obe i to je radosna vijest za sve njih, za sve nas do onog trenutka kada duša krene da izađe i svi imaju šansu da se pokaju i da se vrate imaju primjer u Sadamu danas, znači, jedan od nasilničkih vladara koji je živio zbog koju golema, znači, u jednom periodu čak su ga protekfirili smatrali ga nevjernikom Bog toga, od drugih stvari koje činimo, zbog njegove stranke ideje na kojoj je zasnovan ali Elad je Jelashanup pred kraj njegovog života je učinio da čovjek puno čini istikvar u zatvoru da je te dane u zatvoru planjao, Oni koji su bilo čevici da je puno učio Kur'an i na kraj kada su ga izveli da ga objese izgovori šehadet, zadnje riječ su umila šehadet i preseli na tome Allahu akbar A zamislite njegovog života šta je se uradio, šta je činio u kakav je bio razladnik, kakav je bio tagut puno riječi. Na kraju vlađe šanu, oni što su nepretijeli još veću sramotu za njega, a to je sramota za muslimane čit, čitavog svijeta, da je uh, obješena dan kurban bayram, Allah. Da, kurban Allah. Ali on ovaj je izgovorio šehader, taj šehader, poslali su kaže kada riječi, budu zlanje riječi, la ilaha ilaha u džennet. Mi ne možemo tu, u to srce, jel? Znači, mi vajštinom sudimo. I to je danas to što sučinjaci kazali. Ali je primjer subhano. Prime, znači, a i nada s druge strane svakom onom koga zavede dunjaluk i ljepote dunjaluka da može se povratiti. Međutim, nikada ne zna kada će preseliti i na čemu će preseliti. On je preselio, na čemu je, na čemu je preselio. Zatim mala tebare Letala prijeti svim nasilnicima i svim ovolicima, žestokom patnjom nahirem svim naslicima i svim ogolicima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kaže i poslanici su doveli i pomoć tražili gospodara svjetova. Pomozih pa su kaže stradali svi silnici. I sve i sve sve i gospodar svjetova uništio. Zatim kaže gospodar in a kaže nije ono što očekuje jeste džehennem gdje će biti pojeni sa strašnom tekućinom. Strašnom tekućinom. Džehendemskom tekućinom. Kakva je tekućina? Jete džerrauhu vela jakadu josiguhu vajetihil mevtu min kulli mekanin vela huva vimejit. Kao će pokušati da proždri, da a to, a neće moći. Dolaš kaže mu, sa svih strana, sa svih strana ali kaže, smrti neće opusiti. ste znači te kazne, te patnje. Koliko će biti žedi, koliko će išekivati neku pomoć, neku kap, da im padne u usta. A kada im ta kapljica dođe, to će biti još veća propast, još veća kazna za njih Jer neće biti u stanju da progutaju. Pa će prižekivati tu smrt koja će dolaziti svi strana, ali neće moći preseliti. Vamim varajih i aglabom A iza svega toga još žešća i još strašija patnja i čeka to su svima onima koji koji su se bili bizao na poslanike na ono sa čim su dolazili i Allah Jehošanje opisuje na početku pa kaže na anid. svaki je uništen silnik i nađija kad su poslanici i tražili pomoć gospodara Allah Jehošanje šalje pomoć uništava takvi i kako će biti kazna pogledajte kakva je završnica na hiretu na hiretu za takvi da je komentarista ovaj aj timan kurtubi, navodi jednu priču, jednu predaju koju je zabilježio Remote u svojoj knjizi Edebu Dunja Ledin gdje kaže za veli da ibn jezida, ibna, da je jedne prilike uzeo Kuran i otvorio. I ono što je otvorio bio ovaj Kuranski ajt osteftahu habe. I kaže, izasl nisu tražili pomoć pa su stradali svi nasilnici, svi, sve inađe. Pa se kaže, razljutio. Žustoko se razlutio. I onda je izgovorio nekoliko stihova, gdje kaže, zar prijetiš svakom i nađi i svakom silniku. A onda kaže, ja sam, kaže, taj koji je džabar, koji je anid. Ja sam taj silnik, ja sam taj nađija, evo me, učin nešto sa mnom. Pa je počeo cijepati Kur'an počeo cijepati Kur'an, kada je pocijepao Kur'an, kaže poslije toga, I da je fakul, a kad budeš došao gospodaru svjetova na danu kupljanja, pa kaže ti tada reci, kaže gospodaru moj, pocijepa moje velike. Pogledajte te sile, oholosti, da se ne boje lahove kazne. Allah te bare kvatala, će na sudnjem danu, zemlju, Uruci, pokur, ljep, ljep. poput hljeba zašto to što kaže poslanik sallahu wa wasallam tekunu urdu jav malaknijam te hubzate lahida na sudnjen dan će kaže, zemlja biti poput hljeba u ruci gospodara svjetova koju će prevrtati kako on bude htio poput nekog odranska koji ide na putovanje i uzme suje hljebe i prevrloči u kako, kako on hoće. Zatim kaže, pripremljena je ta ista zemlja, da se ugosti stavnici džerneta. Ovdje šarhinom, znači komekanošćenjaka, gdje kažu, u smislu znači, da će od toga, od te zemlje, opustiti, jesti svi otim koji krenu sa da uđu u džerneta. Neki kažu, nakon ulaska, neki govore prije ulaska, i ovo je znači prije ulaska će opustiti tu zemlju, koju ona, da ovaj debarekvetala pripremio svojom rukom, da, da ugosti stavnici džerneta. I zatim, na kraju samo ježda je da je al. s.a.v. često i puno učio dovu na ruku i na seži gdje spominje znači, ove osobine gospodara svjetova. Pa kaže, uh, jedna vashaba, alfibju malke djavanu, konio sam s poslanikom jednu noć, pa je odpočeo, kaže, namaz za na prvo nekak pručio suru bekaru. Tako je odpočeo na ruku, zatržavio se na ruku, koliko se zadržao na kijan. Gdje je provučio, kaže, posle toga do subhana ziljđa baruti velika kutljiva kibrija i azame neka je uzvišen i slavljen onaj koji posjeduje, koji je gospodar svake moći. Svake moći, svake vlasti, svake dike i svakog ponosta i svake veličine. Kad zatim se vratio, zadržao se na ruku kako je bio na, na kijamu, zatim odšao na sežu gdje je ponovo se zadržao kako je bio na kijamu, gdje je provučio istu tu, tu Što Znači da se ovata velika velična o velikim svojstvama, o velikim osudinama, koje mi trebamo naša namaza u kratke. Bilo je još neke stvari koje smo htjeli kratiti, međutim, vrijeme nije dozvoliti. Molimo Vata Banika od tada da u Kabulu sve da nam podare se okoriste ima od ovih, od ovih predavanja. Mi i naši, oni koji bude slušali, su Bhani Paveli Hamliteša, vrna i